Озвучено Книжкова хмаринки. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 26.1 Горобці літають Коли ліс зачинила двері і залишила обох чоловіків віч на віч, Тед відкрив свій блокнот і глянув на мить на його сторінку. Потім він узяв один із вигострених олівців. «Я збираюся почати з торта», – сказав він Старку. Так, відповів Старк. Вираз пристрасного нетерпіння заповнив його обличчя. «Це правильно!» Те допустив олівець на чисту сторінку. Це був момент, який завжди приносив найбільше щастя. Якраз перед першим ударом. Це була своєрідна хірургія, в результаті якої пацієнт майже завжди вмирав, але ви все одно вдавалися до неї. Тому що це було єдиним, що ви могли зробити. «Тільки це!» «Тільки пам'ятай, – подумав Тед, – пам'ятай, що ти робиш!» Але частина його, та частина, яка справді хотіла писати Сталевого Мешина, запротестувала. Тед нахилився вперед і почав заповнювати словами чистий простір на папері. Сталевий Мешин. Джордж Старк. Розділ перший. Весілля. Алексіс Мешин рідко бував ексцентричним, і для нього мати якісь ексцентричні думки в подібній ситуації було чимось небувалим, з чим він ніколи раніше не стикався. І все-таки його раптом осяяло. «Зі всіх людей на землі, скільки їх? П'ять мільярдів. Я можу стати єдиним, хто стоятиме всередині весільного торта зі своїм пістолетом-кулеметом Хеклер та Кох у руках». Він ще ніколи так не кричав від радості. Повітря ніби вибухнуло, але воно би не змогло втриматися. Оболонка цього троянського торта була цілком реальною річчю. Але всередині нього можна було помістити тонкий шар гіпсового виробу під назвою нартекс, типу високосортного картону. Якщо він розсуне цей ящик, то статуетки нареченого та нареченої на горі торта напевно перекинуться. Оболонка торта напевно потріскається і... Тед писав близько 40 хвилин, збільшуючи швидкість у міру свого просування папером. Його свідомість поступово заповнювалася образами і звуками весільного вечора, який мав завершитися таким нищівним, нокаутуючим ударом. Зрештою, він відклав олівець, він надто затупив його. Дай мені цигарку, попросив тет. У старка здійнялися брови. Так, повторив тет. На столі лежала пачка пелмел. Старк витрусив одну сигарету, і тет узяв її. Відчуття сигарети в роті здалося йому трохи дивним після стількох років. Занадто велике, чи що? Але все одно відчуття хороше. Відчуття правильне. Старк черкнув сірником і дав прикурити Теду, який глибоко затягнувся. Дим заповнив легені старим безжальним, але необхідним зараз чином. Він відчув майже негайно якусь слабкість, але це не змінювало загального відчуття. «А тепер мені треба випити», – подумав Тед. І якщо все це закінчиться тим, що я залишусь живим, я зроблю це насамперед. Я думав, що ти кинув палити, заявив Старк. Тед кивнув головою. Я теж. Що я можу сказати, Джордже, я помилявся. Він ще раз затягнувся і випустив дим із ніздрів. Він повернув до Старка блокнот. Твоя черга, сказав Тед. Старк нахилився над блокнотом і прочитав останній абзац, написаний Тедом. Більше цього, читати не було ніякої необхідності. Вони обидва знали, як має йти розповідь. У глибині будинку Джек Ренглі та Тоні Вестерман перебували на кухні, а Ролік мав зараз піднятися нагору. Всі двоє були озброєні пістолетами-кулеметами «Штайр» – єдиною пристойною напівавтоматичною зброєю, що виготовляється в Америці. Навіть якщо хтось із охоронців, замаскованих під гостей – Виявить спритність і здогадливість, їх трьох цілком достатньо, щоб посіяти вогневий шторм більш ніж задовольняючи всі їхні потреби. «Дайте мені тільки вибратися з Торта», – подумав Мешин. «Це все, що я прошу». Старк сам закурив Пелмел, взяв свій олівець Беррол, відкрив свій блокнот і потім зупинився. Він дивився на Теда абсолютно чесно та відкрито. «Я боюся, старий», – сказав він. І Тед відчув великий приплив симпатії до Старка, незважаючи на все, що він знав. «Боїшся, так, звісно», – подумав Бомант. «Тільки ті, хто ще нічого не розуміють, малюки, не бояться. Роки пройдуть, а слова на папері не стануть темнішими. Але й білі поля, певен, не стануть більшими довкола слів. Боїшся? Ти був би божевільнішим, ніж є, як би не боявся». «Я знаю», – відповів Тед. І ти знаєш, що це єдиний спосіб зробити потрібне. Старк кивнув і нахилився до блокноту. Ще двічі перевірив написаний Тедом текст в останньому абзаці і потім почав писати. Слова самі собою формувалися з жахливою повільністю у свідомості Теда. Машин ніколи не замислювався. Довга пауза, потім майже вибух на одному диханні. Що це таке, мати астму? Але якби хтось запитав його після того, що сталося, коротка зупинка, він би згадав свою справу у Скоретті. Старк прочитав, що він написав, потім недовірливо глянув на Теда. Тед кивнув головою. «Це звучить, Джордже. Він помацав кутро та, який раптом почало саднити, і відчув, що там з'явилася свіжа виразка. Тед глянув на Старка і переконався, що ця виразка перекочувала до нього з рота Старка, звідки вона раптово зникла. Це відбувається. Це справді відбувається. «Продовжуй, Джорджа», – сказав він, – «вибий дияволу з усього цього». Але Старк уже сам знову схилився над блокнотом, і зараз він писав набагато швидше. Старк писав майже півгодини, і нарешті відклав олівець із жестом задоволення. «Це добре», – сказав він тихо, пожираючи написане очима. «Це настільки добре, як тільки можливо». Тедузяв його блокнот і почав читати. Причому, на відміну від Старка, він читав усе написане. Те, що він шукав, почало промальовуватися на третій сторінці тих дев'яти, які встиг списати Старк. Мешин чув тріумфальні вигуки і завмер, стискаючи свій хеклер і кох. А потім зрозумів, що відбувається. Гості, їх було не менше двох сотень, юрмилися біля довгих столів, поставлених під гігантським синьо-жовтим наметом на дошках покликаних захистити газон від гострих шпильок жіночого взуття. Ці гості стоячи і галасливо вітали появу торта, що ввозився прикрашеного безліччю горобців. «Він не знає», – подумав Тед. «Він пише слово горобці і не має жодного уявлення про них». Він чув над собою на даху їхній безперервний рух назад і вперед, і близнюки кілька разів поглядали на стелю перед тим, як заснути – тому Тед знав, що і вони теж чують птахів. Але не Джордж. Для нього горобці не існують. Тед знову повернувся до рукопису. Слово «горобці» почало траплятися дедалі частіше, а в останньому абзаці весь текст був просто просякнутий ними. Мешин виявив пізніше, що горобці відлітають, і єдиними людьми, прив'язаними до нього як горобці на ниточці, були Джек Ренглі і Лестер Роллік. Проте інші горобці, з якими він літав десять років, тепер злетіли в небо. Горобці. І вони почали літати ще до того, як Мешин крикнув їм їхньою горобиною мовою. «Добре?» – Старк запитав про це Тета з неприхованою гордістю, коли той поклав блокнот на місце. «Що ти думаєш?» «Я думаю, це чудово», – відповів Тет. «Але ж ти знаєш, це адже так». «Так, але мені хотілося почути це від тебе, старий». Я також думаю, що ти зараз виглядаєш набагато краще. Що було правдою? Поки Старк був занурений у похмурий та жахливий світ Алексіса Мешина, він почав стілюватись. Виразки зникли. Зруйнована шкіра, що розповзалася, знову майже зрослася. Краї цієї нової шкіри в кількох місцях повністю затягли рани та щелини. В інших майже зійшлися один з одним у прагненні зімкнутися. Знову з'явилися брови. Краплі гною, від яких сорочка Старка перетворилася в якусь клейку жовту ганчірку, підсихали. Тед підняв ліву руку і помацав виразку, що з'явилася у нього на лівій скроні. Він затримав долоню перед очима і глянув на пальці. Вони були вологі. Тоді він торкнувся чола. Шкіра була рівною. Маленький білий шрам, пам'ять про операцію, яку зазнав Тед Бомонд, почавши реально жити у літературі, тепер зник. Один кінець гойдалки піднявся, інший має опуститися. Ще один закон природи, хлопчику, Просто ще один закон. Вже стемніло зовні. Тед припустив, що так, має бути так, чи темно, майже вже темно. Він глянув на свій наручний годинник, але від нього не було користі. Він зупинився за чверть п'ята. Час не відігравав особливої ролі. Він має це зробити дуже скоро. Старк вийняв сигарету і поклав її в попільничку. «Ти хочеш продовжити, чи зробимо перерву?» «Чому ти не хочеш продовжувати?» – відповів Тед. «Я гадаю, ти зможеш». «Так», – відповів Старк. Він не дивився на Теда. Його очі були спрямовані лише на слова, слова, слова. Він запустив руку у своє світле волосся, яке знову відросло на його голові. «Я теж думаю, що зможу, навіть знаю, що зможу». Він почав писати. Він тільки коротко глянув на гору, коли Тед виліз зі свого складеного стільця і пішов до настінної точилки для олівців, після чого знову уткнувся в роботу. Тед заточив один з олівців Берл, зробивши його майже таким же гострим, як бритва. І поки він повертався, він також вийняв з кишені пташиний манок, отриманий від Роулі. Тед затис його в руці і знову сів, дивлячись у блокнот перед собою. Час настав. Він знав це так само добре і чітко, як і те, на що перетворилося його власне обличчя, обмасав його рукою. Питання було лише в тому, чи вистачить у нього на цю спробу сили волі. Частина те до цього не хотіла. Частина його досі була захоплена книгою. Але він сам був здивований, з'ясувавши, що це почуття було далеко не таким сильним, як раніше, коли Ліс і Алан залишали кабінет. І він припускав навіть чому. Відбулося відділення. Свого роду непристойне народження. Це не була його книга, Алексіс Лексіс Мешин знаходився поряд з тією людиною, яка жадала писати цей рукопис із самого початку. Все ще міцно тримаючи пташини й манок у лівій руці, Тед нахилився над своїм блокнотом. «Я посередник», – написав він. Нагорі припинилося безперервне топотіння птахів. «Я знаю», – написав він. Весь пташиний світ, здавалося, прислухався. «Я господар». Тед зупинився і поглянув на сплячих дітей. Ще чотири слова, подумав він, усього чотири. І Тед виявив, що прагне їх написати так, як ніколи в житті не хотів щось писати. Він хотів писати повісті та романи, але набагато більше цього. Більше, ніж він хотів повернути ті внутрішні образи, які іноді малювало і показувало йому третє око, він хотів бути вільним. «Ще чотири слова». Він підняв ліву руку до рота і вставив манок між губ, наче сигару. «Не дивись зараз на гору, Джорджа. Не дивись, не йди зі світу, який ти твориш. Не зараз. Прошу, дорогий господи, не дай йому поглянути зараз на світ реальних речей та подій». На розлиненому аркуші в блокноті перед ним Тед написав слово «психопомпи» з жирними великими літерами. Він обвів його. Він намалював під кружком стрілку вниз, а під стрілкою написав «Горобці літають знову». Зовні почав дмухати вітер, тільки це не був вітер. Це був рух мільйонів крил. І вони були всередині голови Теда. Раптом третє око розплющилося в його свідомості. Розкрилося ширше, ніж будь-коли раніше. І Тед побачив Бергенфілд, штат Нью-Джерсі, порожні будинки, порожні вулиці, світле весняне небо. Він побачив горобців усюди, навіть більше, ніж бачив їх раніше. Світ, у якому він виріс, раптом перетворився на гігантський пташник. Тільки це був не Бергенфілд, це був Енцвіл. Старк перестав писати. Його очі розширилися від несподіваної тривоги. Тед вдихнув більше повітря і дунув у манок. Подарунок Роулі Делесепса видав дивну, пронизливу ноту. «Тед, що ти робиш? Що ти робиш?» Стар кинувся за манком. Перш ніж він зумів торкнутися, його почувся різкий удар, і манок тріснув у роті Теда, порізавши йому губи. Звук розбудив близнюків. У Енді почала плакати, зовні шелест крил горобців перетворився на гуркіт. Вони літали. Ліс кинулася до сходів, почувши плач у Енді. Алан стояв на місці, якусь мить приголомшений тим, що побачив зовні будинку. Земля, дерева, озеро, небо – все було наче стерте. Горобці ніби піднімали гігантську завісу, що затемнила вікно зверху донизу. Коли перші маленькі тіла обрушилися на загартоване скло, параліч Алана зник. «Ліс!» – закричав він. «Ліс, лягай!» Але вона не збиралася цього робити, її дитина плакала. І це було все, про що вона могла думати. Алан рвонувся через кімнату до неї, показавши ту, воістину, небувалу швидкість – яка була і для неї секретом, і повалив її на підлогу саме в той момент, коли вся скляна стіна впала всередину вітальні під вагою двадцяти тисяч горобців. Ще двадцять тисяч пішли за ними, а за ним ще двадцять і ще двадцять тисяч. Якоїсь миті вся вітальня була вже заповнена ними. Вони були всюди. Алан закрив собою ліс і заштовхав її під софу. Весь світ складався з пронизливого цвірінькання горобців. Тепер вони могли чути, як розбиваються і інші шибки у вікнах, у всіх вікнах. Будинок здригнувся від ударів тисяч і тисяч птахів-самогубців. Алан виглянув назовні і побачив, що в усьому світі навколо царює тільки коричнево-чорна маса, що рухається. Детектор пожежної сигналізації почав виходити з ладу, коли птахи почали врізатись в нього. Ще десь пролунав жахливий вибух від телеекрану. Скрізь лунав тріск і дзвін – відпадаючих зі стін картин і посуду, що розбивається. І все, ще можна було чути, дитячий плач та крики ліс. «Дай мені дорогу, мої діти, дай мені дорогу! Я повинна пройти до моїх дітей!» Вона висунулася наполовину з-під Софи, і вся частина тіла ліс, що відкрилася птахам, була одразу ж ними осідлана. Горобці заплуталися в її волосі і шалено розмахували крилами. Вона люто відбивалася від них. Алан знову схопив її і заштовхав назад. Через потемніло від хмари горобців повітря вітальні йому все ж таки вдалося побачити, що чорна орда горобців летить вгору до кабінету Теда. Старк дістався Теда, коли перші птахи почали битися в потаємні двері. За стіною Тед міг чути дикі звуки скла, що розбивалося, і кераміки, гуркіт падаючих металевих і дерев'яних предметів. Обидві дитини зараз голосно плакали. Їхні крики посилювалися паралельно з гуркотом, що посилювався від шаленства горобців, і обидва ці шуми лунали з якоюсь диявольською гармонією. «Зупини це, Тед!» – вигукнув Старк. «Зупини це!» «Якого диявола ти це не затіяв би! Тільки зупини!» Він потягся до револьвера, а Тед устромив свій гострий олівець прямо в горлянку Старка. Кров бризнула звідти фонтаном. Старк повернувся до Теда з роззявленим ротом – і з олівцем. Він коливався вгору і униз, ніби Старк намагався проковтнути олівець. Нарешті Старк схопив його і витяг назовні. «Що ти робиш?» – прокаркав він. «Що це?» Цього разу він уже чув птахів, не розумів їх, але чув. Його очі дивилися на замкнені двері, і Тед помітив вираз справжнього жаху в них вперше за весь цей час. «Я пишу кінець, Джорджа», – сказав Тед тихим голосом якого не могли почути внизу ані Ліс, ані Алан. Я пишу кінець у реальному світі. Дуже добре, сказав Старк. Тоді давай напишемо його всім нам. Він обернувся до близнюків із закривавленим олівцем в одній руці та 45-калібровим револьвером в іншій. На кінці Софи лежало складене афганське покривало. Алан простяг до нього руку і відразу відчув дюжину гарячих уколів від дзьобів на ній. Прокляття! Вигукнув він і сховав руку назад. Ліс все ще намагалася вибратися з-під Софи. Жахливий свистячий звук нині, здавалося, заповнив весь Всесвіт, і Алан вже не міг чути плач дітей, але Ліс Бомонт, як і раніше, його чула. Вона звивалася і відштовхувалася. Алан схопив її лівою рукою за комір і відчув, як розривається тканина. «Стривай хвилину!» – гаркнув він на неї, але це було марно. Він не міг сказати їй нічого, що зупинило б її, коли її діти кричали. Елі була б такою ж. Алан знову простяг угору гору праву руку і, не звертаючи уваги на сильний біль від птахів, що клюють його, стягнув покривало. Воно розкрилося, поки падало з софи. Зі спальні для дорослих пролунав дикий гуркіт падаючих меблів, мабуть, шафи. Алан своїм збожеволілим розумом все ж таки спробував уявити собі – Скільки горобців виявилося похованими під меблями, але не зумів? Скільки горобців може забитися в електролампочці? Шалено запитувала його свідомість. Три, щоб уміститися в лампі, і три мільярди, щоб перевернути будинок. Він вибухнув безглуздим сміхом. А потім велика підвішена люстра в центрі вітальні вибухнула, мов бомба. Ліс, що підняла було голову, скрикнула і на якийсь момент знову впала на підлогу. І Алан встиг накинути покривало їй на голову. Він також накрився їм. Однак вони були не самі, навіть під покривалом. Півдюжини горобців уже встигли туди проникнути. Алан відчув люті помахи крилу своєї щоки і відчув болюче клювання в ліву скроню. Він загорнувся у покривало і зробив у ньому поворот. Горобець, притиснутий його плечем, звалився на підлогу. Він схопив ліс і закричав їй у вухо. «Ми зараз підемо, ходімо, ліс! Під цим щитом!» Якщо ти спробуєш бігти, я тебе нокаутую. Кивни головою, якщо ти зрозуміла мене. Вона спробувала відштовхнути його. Покривало затріщало. Горобці сідали на нього, трохи балансували, наче на трампліні, а потім знову злітали. Алан повернув її спиною до себе і постукав її плече. Постукав сильно. Кивни, якщо зрозуміла, чорт, тебе забирай. Він відчув її волосся на щоці, коли вона кивнула. Вони виповзли з-під Софи. Алан міцно тримав її за плечі, боячись, що вона може зірватися стрілою. І дуже повільно вони почали пробиратися крізь кімнату, що кишить горобцями, через хмари птахів, що зводять з розуму своїм писком і криком. Вони виглядали збоку як кумедна карикатурна тварина на сільському ярмарку. Танцювальний віслюк, у голові якого крокує Майк, а в хвості Айк. Вітальня в будинку бомонтів була великою, з високою склепінчастою стелею. Але зараз у ній, здавалося, не залишилося місця для повітря. Вони рухалися крізь задушливу атмосферу скупчення птахів, що роїлися. Меблі тріскалися. Птахи билися об стіни, стелі та прилади. Весь навколишній світ був наповнений пташиним смородом і дивним перестукуванням. Нарешті вони досягли сходів і почали повільно повсти по них вгору, закрившись покривалом, яке вже все обросло пір'ям і послідом. Коли вони почали підніматися зверху в кабінеті, пролунав револьверний постріл. Тепер і Алан зміг знову почути близнюків. Вони кричали Тед намацав поверхню столу, коли Старк націлився револьвером у Вільяма і натрапив на прес папіє, яким нещодавно розважався Старк. Це був важкий приклад чорносірого сланцю, відполірований на робочій стороні. Тед миттєво вдарив йому за п'ясток Старка до того, як світловолосий вбивця спустив курок. Прес-пап'є розбило кістку і відхилило дуло донизу. Постріл був приголомшливим у невеликій кімнаті. Куля увійшла в підлогу в дюймі від лівої ноги Вільяма, засипавши трісками його ноги в блакитному спальному костюмі. Діти почали кричати, і поки Тед наближався до Старка, він побачив, як близнюки обхопили один одного руками – наче інстинктивно захищаючи один одного. «Гензелі Гретель», – подумав Тед, а потім Старк заструмив у його плече олівець. Тед завив від болю і відштовхнув Старка. Старк перелетів через поставлену в кутку машинку і впав на спину біля стіни. Він намагався перекласти револьвер у праву руку і впустив його. Тепер шум птахів за дверима ставав все гучнішим, а сама вона почала повільно відкриватися – Всередину на своєму шарнірі, горобець із розбитим крилом влетів і впав, сіпаючись на підлогу кабінету. Старк відчув її в задній кишені і витяг свою складену бритву. Він відкрив лезо зубами, його очі сяяли шаленим блиском над сталлю. Ти її хочеш, старий, спитав він, і те, побачив, що на його обличчя, знову повернулася та жахлива маска, що з'явилася відразу подібно до вивантаженої купи цегли. «Ти справді хочеш? Окей, ти зараз це отримаєш».